ای بحسن ابن صلاح رحمه اللہ دریمت رجع کی وئی وئی دا کم لی دلا بأس بیهینا مرتبہ کی او عراقی رحمه اللہ دا تعدیل الفاظنالیخا نندا من تعدیل بیوز پرور او دا عراقی پنیز بانی. سلورم او سخاوه رحم الله پانیز بانی شفاغم شي لکلش حدیث دادی مرتبه والاو دادی والا. مراتب والا اون وی مراتب دریب پاکی راجا مکرمان کنن دا بایاد دو اخوالی پاکی ندوام جمع کولش یوکا یو وی نو یو هم ملش دادی دریب مراتب صلاح او د پلانی پلانی ده مراتب شو او که یو مرتبه ایر بیغضاب. لکلیچ حدیث ده ده مراتب ووالاو ده پانا. نین ده ده مراتب ووالاو. حدیث لکلیچ لیل اعتبار ویوندارو فی. چک شو؟ که ده دست باره شو. حسنونیس. او که نو. پتا قضا عباری پاس. چک ما اپراب حدیثو هون ندنیز دیده دا حدیثو سیقاتو تا سخاوش بگمہ درجکی دا تعدیل دی کرتی حوکم پشان دا مخیری دے سرے اے یکتب حدیث لیل ایتبا اختصار منک پرستبا مالم تفيه جرحا علي بنو ذهبي دا روان ناس انه وشيخ وسويلح ومقارب الحديث ويكتب حديثه دا ټول يو مرتبه دي څګه او دا ټول له صحاوي پنځ باندې شپږم مرتبه ته عادي似 لا او د دې حکم سره په شان د مخ کې یوکتم لر اهتمام وینه منظر فی پوښو چی اسکی خبرونه مقارب معنا ان شاء الله زين تراغل دغه حدیث نزيدې ثقات او حدیث داغه حدیث نزيدې په فتې سره نزيد کړی شو ریسم دغه حدیث معنا مقارب مقارب مامون ইরাقی په نژبانی مرتبا درې مدار تاجید صحابي په ځما هوکمه پسند سابقہ یوکتو للأعتبار و ينظر الشيء أسانتي أشهر طالبان متقن صلاح يوم مرتبة تعديل كي فعلة كذلك؟ تعديل عراقي دوامكي سخاوية سلورمكي حكم دذي يحتجو دليل نوليشي چه متشیف اکم راوی پدی صفاتو سرم داغت پا حدیث رو بانیگی داغت پا حدیث رو سبتن حاتیم ابن عبی حاتیم اولت رجع کی وی سخاوی سلورمکی حکم لدی یحتجو ی اړتیا ټک شتار یې ما ا موتماسکن تماسیکون <كا بانتنين> کبن تنوین کوم <كم>؟ تماسیکون تماسوک نوی علماء د جنه وی چې دا په درجه د صدوق یا محل صدق او یا لاباس بی او له سبی باسن او څه پته نه ان او مامون او خيار او خيار الخلق او سالورم از رجادا سخایو از را لیل اعتبار ویندرو فی شیقه <شيخ> دی ها شیقه <شيخ> دی <دي>. محلوه ماحلوه سف یا يا... صاحب دی مطلق سره در ایمان سخایی پنیز بانی دویم درجه زهبی و دیراتی پنیز بانی سلورمه سخایی پنیز بانی شفیده ما دل اعتبار و یون دروفی مصحفن سلورم درجه در ایمان سخایی صلاحیت لري د داسي راوي چې متصفي په دي صفات او صرف احتجاج يو احتجاج نه د پروايت دري نیول شي مقارب الحديث مقارب الفتحه او کسره درا د ز د بعد په کسري سره مقارب الحديث د دې حديث ثقات او حديث سند دي لووندکی نیس دیو او په فاته سره د دې نورو حدیثو ثقات او د دې حدیث ته نږدې دي ندغه حدیث دی او نه منکر او نه لوی مقام والا لووندکی اراقی پریش بانی سلورم درجت تعدیل سخاوش و جمع لیل اعتبار و یمظر فی حکمی قدیس چٹا ہے تعدیل لیل اعتبار یکتب حدیث حدیث سهولی اعتبار و فی مقبول دادا ابن حجر اسطلعانا شفاقا ما ترجل حكم قليل الحديث و تفصيل مكيشوه كم ذاكي يتابعون سيدا وإلا فلين الحديث كم حكم ديغا ده ده حكم ده انترالي خبرنا طلبانوس الفاظ ده دي تعديد الفاظ تقريباً چه ضررت و لسون مشهورو و عام کتابو مکردکو داغی تابیرات منگا زی کرتلا الفاظ جرحی تان تولیکو روو عنه و روان ناس تیراکی پنیز بانی سلورمہ سخاوی پنیز بانی شپاگمہ درجہ در جرحی لان دینا شپاگمہ درجہ در تعدیل تصر طالبانوں قریب ہے لہا قریب قریب چلی گئی ہاں ما تو برو فیل درجہ میں آلہ تعدیل کے الفاظ آخر درجہ میں آلہ جرحی کے الفاظ پھر نیچے آئے یعنی زنگ اوپر چلے درمیان میر طبقات جو ہے نی اښلی حکم مې بیا ان تکیاو ده قربت هو ده صحابي پریدانشوګه ما حکومدري نکله شي احاديث د دې دوړ مراتب واله للاحتيا و ينظر سارق الحديث سارق الحديث مرتبط حديث دا كذاب وزان اللان لنا نشي لكل دا حديث دا پارا احتجاج اولا دا پارا خدا ګوره طالبانو سره کچ کومه داغي مختلفه طریقه ده سړي سره یو کس شریک شو وې په روایت کې بیا نور د ځان نه او عادت نه چې ما دا او هاو د پلان یو استاد مانګ دا وې بیا نور بیا نو دا سره کړ غلا کوي دین صورت ادا د طالبانو دا یو شیخ کتابیم ویجاده دا لیب بیامون تی دا او بیاسه کئی کتاب نوی و نسبت چاته کوي کئی سرکه بل صورت دا دی چې د ځان نه متن جوڑی دا یو سند دپار دزان نه سند جوڑی یو متن دپار سرکه نه دا دبل دین روڑی اگل تراؤڑی دا سرکه دا دزری وایت نه دی موته بار محدثین جتاځ دوی سره کول حدیث نو تاسو به دا ټکی بیا زین تر ازين انشاء مشرق وانی دا صرف نه و خلک وای کنه په مدرسو کې خته حقیقت یو له هغه په پنه مشاج نه ویلنسي هنن شهو مشكله دون نه به غنه دريب الفاند صاحب الفاند سوچون کې آکه انسباب ته كان قوائد مستحضر الشيء نطول سر فرطة لا نصر لا نصر لا نصر لا سسكي غولي مبكي أجهد السابق لا نصر ساقط الحديث لا ساقطن لکی صرف ساقطون او بیا ساقط الحديث دیکشتارې باندې كله مونږ کې فرق د ساقطون دی ساکتن اے ساکت الحدیث ابن صلاح ابن عبی حاتم اول درجہ بھی کرکی درجہ رہی اراقی دویمہ زہابی و سخاوی دریمہ درجہ ساکت الحدیث قوم دقسی ترتیب دیتالیبانوں اراثی سلورم مرتبہ ملک ایراثی دا ملکی ملکی دیراس ملکی دا دے مراتبو دوانو احادیث راوی پتی صفات اسرا نو دا دے روایت لا لیل احتجاج بہی ولا لیل اعتبار تیک شو تالی من شواہی دو کم پیش کیتا سکتوانو محدثین د د دا روایت نو سری خاموش شي ډیر علما د جرحي دا د هغه مراتبونو شمار کړي سکتوانو چې د هغه جبر پټي نقصان پر کېدل نه ګرځي اراقي سلوره مزرجه د جرحي کې ومرتبہ حالکون کې الحالكو. او صحابه صحابه رحم الله قدری مدرجه کی و مرتبه د المتروک کی دا ذکر کئ او سویوتی په مرتبه د المتروک کی خو په پنځمه مرتبه د جرح کی ذکر کئ او امام صحابه رحم الله شپګه مدرجه دا داغا قبلینا دی چې جب رواقی کی گی دا نقصانی سره مطابع دغه په پا اعتباس سره سنسی پورا کی گی سنسا کی او دا اثان مراتب د جرحی سره داغا کسانو نا دا ایسابی لکه داغی په بارا که چه علماء فلان فیه مقال او ادنا مقال او فلان لین او تکلمو فیه و کذا عنه او فیه نظر دا قریب دا تقریبا یا مرتبه دا دید حکم دا دید تاریبان احادیث دا دید لیکلشی اعتبار وَيُنظَرُوا فِيهِ اَوْسَكَتُوا عَنُوا بَمَعْنَدَا تَرَكُونَ حدیثهو محدشين ده ده حدیثه بريخه نزکا ترکو من مخيزي کر بَلَّفَزْ سَرِمَنَا سَيِّئُ الْحِفْزَ سَيِّئُ الْحِفْزِ زَاسَرَم دا د عراقی زیادت صرف او په پینځم اجازه کې حساب وای د جره حکم د دې منګوردا ته سبيابېمو چې طلبه پوه کوي نو د هر قسم وي حکم د روایت حديث د اغراوي چې متصفی په دې صفاتو سره نودا شي وي چې مغالطه ناراضي وکړا دا نو للاعتبار و ينظر فيه بل ضعيف او يضعف ضعيف <تصفيق> او يضعف داخره مرتبه جرح دا بالنسبه علماء حكمه معقد للاعتبار وينظر فيه لیکل شد د احادیث موزه اختصار کوم چې متصفي په صفات سره لیل اعتبار تاسو وکتلو کما تابع مې له شنه سبو حکم کوي حسن کنو نو اخر شي زیفته تب اساج متساوي مرتبه حدیث ضعیف او کبي ا دې کې شفات نور د ضعف من بیا ورته وایي چې ضعیف من جدا پرسته ان شاء الله بلفظ سالبانو دا ټول جرهې انوانو تاول کیور کی جرح شروع ده د تعدیل لغا ته ختم چې جرح شروع وایي زعفوه ضه ته حتها تلفظی زعفوه محدثین اند د تضعیف کړل کمزوره ګرزوله ضعيف ض عيف ضعیف الحديث حدیث ابن ابي حاتم علما ابن الصلاح رحمهم الله پنجبانی درم درجيوالي دي ټي شو فقط بس او پاته د ضعیف الحديث زهبي او عراقی سلوره مرحله د رجوي صحابي پينځمه حکم دا دی طول مراتب مراتبو والاو لیل اعتبار و يندر فیه حدیث بیلی کرش لیل اعتبار و يندر فیه ضائفو جدن ضائفو جدن دیر ضائف دی اراخی درے ما و سخاوی سلورمہ حکم د دې قسم رواتو د حدیث چې متصفي په دې صفاتو سره صلاحيت نه لري لا يصل لحو للاعتبار ولا للاحتیجاج به او تر دې څو لماء ذکر کړي بالي ضعیف جدا وباركې چدا موضوعي تقریر به را نوو انشاء الله راځي فرتق نور چدا الفاظ سره تر شیبه مراتب شپږ د دا سخاوي دغې انتباه انور مې په کې راوست نبي په تاسو کې مشکلات نه <تصفيق> طرحوا حديثه اي ارمو اي ارمو طرح حديثه رو ارمو ارمو به طرح شده نری الحديث يَا وَمُطَرَّحْ مُطَرَّحٌ قول الله جم عراقی پا نزبانه مرتبه دا جره دا سخاوی پا نزبانه سلورما لا يسره للاحتجاج بيهی ولا للاعتبار طرحوهو هم عرجاء الراوی پریخه ده محدثين د دې حکم په شان د مخکې تر هغه حدیثه طعنوا فیه طانوی هلکه تریبا نه گزارتا زخم پیدا شي او په اصطلاح کیسو داسه شفات چې پاره سره دراوی په عدالت زبد کسي نقصان راځي بد پخکاری لکه څنګه چې په زخم سره د انسان هغه خزه بد مورخ کاری دا كله زوی زداش د مخ په شان دی لکه ترهو حدیث او حکم مرتبه دونه حکم مرتبه دونه سانتیه ده بار سانو فی وعابوه پدبان اے بیویلن اراقی پینزمہ سخاویش پا جمع د جرح کی سابی حکم لا يصلح للاحتجاج بہی ولا للاعتبار علا یدئی عدلن علا یدئی یا تزبر دالت زبر یا تزکون یدئی عدلن ورا دا اول نجیات کی کتابونو دا جالکی ببیادت تسیح دا پلاس را عادله که دی دوان اللہ سنو دا دن دا خود تا دیل دی دي. خبربانی پوش گانا دا مغالطرازی اصل وجہ دانا دا ویداسی محدسین طبع چکم یوون دا غدر پولس نمو عدد اصل نمی سو ابن سعد العشیران العشير تا دا وله العشير ته مکله به چه شړې ملکولو کونکو چې ده بیکار دي نو ځان دي نو هغه ته حوالے کی شرطی ته حوالے کی نو که ته پوښیږې نو اقما نه ده چې بالکل بیکار ساتلو نه ده یعنی د دې حدیث هم ده خسر اوس نو ته پوښیږې دا وس خبره صحابي پنځبانی سلوره مرتبه او دات په مرتبه ده حالیکوي کو نو ساقطن نقض نيغي روايت ده د بهال په ايشا حکمي لا يصلحو لے له احتجاج به ولا للاعتبار زي ته وراله خبره ده وجه لغلغي استه بي اکثر شريط الكتبي بندان انتظار نه نو امید خدای لاله خوږه بیا چې تاسو جر هي کتابونه مطالعه کوي کنه خوچي دا قواعد لګ مستحضرې ترکیب ولې کوي تریبان یو نووي ترکیب کوي تمام کتابونو ترکیب خصوص نه کوي بیا الله ملک ورته غير ثقه عراق پريزبانې ديمه مرتبه سخاوي منذ باندريما حكم لا يسلهم مخي پشا للاحتجاج بي ولا للاعتبار غير ثقة ولا مأمون داوة صغير دي پشاند مخي حكم پشاند مرتبه لك تاليبان اختصار دو مرتبه او حكم لگا غیر موتمدل دا په مرتبه ده لیس بعمده د دا اخره مرتبه ده د ټولو محدثینو پنځ ده یعنی کمزورې مرتبې دي هغه عز و نازنه هغه نخه ترازه هو کم یوپته وو حدیث لیکل شوی ده یو تبر به ایلکت طریبا که زده مرتبیونه ما اخترسیوی الحسن ببیرکو کن تو کده آخیره غبل آخیره قریب دیکن دانسان خواب غیرهو اسبت غیرهو اسبت مینهو غیرهو اسبت مینهو غیره احبو، غیره احفظو منه، غیره ارضا منه، غیره اقوى منه، غیره امتن منه، غیره اوسق منه، دا طول الفاظ لی امام سخاوی رحمه اللہ پنیز باری شفاقما درجة در جرحي حكم يكتب حديث أهل هذه المراته ويعتبر به ويعتبر به دا كناية در جرحي در آوی زكا چه دا, دا, دا غروالي او پماندر آوی بل مبهم غیر معین کی امین ہو مین ہو دے مبهم که نا غیر معاین اغددن و غرکی اندا مبهم غیر معاین بختلا زعیف ندی دی دے که نا مجھدی دا آغا نسنی اسمی تفضیل سنی مفضل و مفضلون آلی پیسا غیات دکن دا مسئلشو ام زید افضل من عمر ٹک شو تا دی نوچی عمر نا معلوم دی خبره اما نسپو اشوی فوزدہ خبر, فوز خبر اللہ لین تکی انشاءاللہ مشکلہ دا, دا. دا غیر معاین نو دا غیر معین په دی گورا دی نو دید اغنم کم زور شو تا دی فی حدیثی ہی ظعف خو ته کی ترجمه کوي کنه نو اخو بیا او الفاظ خو چې دا دا حدیث کیسه کمزورتیه ده ضعف دي ها نو غوډ استلالک فرض دي بیا شریته مغالطه اصل عبارت عربی چې طلبه کتابونو کتو کې بیا مغالطا ندي ها زهبي پینځه درجه سخاوي شپږم درجه ده حکم يكتب للإعتبار وينظر فيه فيه أدنى مقال لا قلت كلام كله أدنى مقال سخاوي شفاق مدرج حكم يمدقل دسابي قول في أم فیه جهالتن مرتبہ او حکم پشاند سای زہیبی پنیز پنیزم سا خوایی پنیز بانیز سا شپا جو فیه خلفن عیدی راوی کے خلاف دے دو جارہینو او دو معدلینو تعدیل والا اور ما بعضی توسیق او بعضی سا تضعیف کئ خدا تعادل تقریبا دار زاهبی ইরাکی بین سمه مرتبہ صحابش پیغام ابن ابي حاتم ابن صلاح رحمهم الله نہ ذکر کړی دا مرتبہ خوب لینن لینن په مرتبہ کې دی هغه ته نزيده مون مخیویږي غن تعادل کې چې لین د ته نزيدنه دا د دې پنځباني اوله مرتبه شو حکمې په شان د مخکې یادته درته اعتبار وایم مثلا امراتيب په څیر بیا شو فيه شيء ايه د لیکې څه دي د راوی مې څه نه څه زهبي راقي مرتبه د جره سخاوش فجمع حکم يماغذ فیه ضعفن یعنی ضعفی يسیع یعنی ضعفی يسیع تھوڑا سخاوی پینزمع بس حکم پر اکسر اقل الاعتبار و ينظر فیه فیه لیمون لين نون لين لين الحديث اغذال لني كانا خذلت فيه لين هه نذمي منتغي تشاناستغوانو كسوخ سكي ديو خن فيغي بخبر اخ خلقيانه تو بي jane ga بريلي بوجي مودريغي غداتي پسي مودريغي هر شاپ shouldUse دي کې وټول خري مسلمانان ابو شته دعا کوي د دین او ستر دي زو جنم ته موږ د دعا کوي الله اکبر کبیر طالبانو <coughs> مرتبه د دین فيه لینو ذهبي و इराقي 15 صفحه حكمي اقصى وفي مقال كه فيه ظافن اس میں کچھ باتیں ہیں نا یعنی اس کچھ نہ کچھ ضعف کچھ ضعف ہے ايه فيه و وقت تو ما فيه مرتبه ومقام مخيله حوكم مقام تيجيش تعال لي في نظر مرض البخاري بني دا پا درجه دا سکتو نده سکتو انه او سیوتی او عراقی دا امام بخاری پا بارک جوهی چه سکتو فیه نظرن سکتو انهو وای نو دا وی مطلب څه فيه من ترکو حديثه وو دا دا حديثه خدا کلیه نه دا قتل پکار دي دا معنی ندير چې متروک ال حدیث بس برا بانی پوشش ولی دیر روایتو ندی چه امام بخاری ویلی دی سکتو انو فیه نظر اونور محدثین و داوی توصیر تدیر چه حقیقتنم دبستی دی نوست بسکوی مشهور دا سیوتی ون دا گسره دیراخی ون دا گسره وی چه امام بخاری چه ببارکی وی دا حدیث با نیه مطبع دادوان الفاظ چه وی امام بخاری و هغه چې من تحقیق وکړ طالبان محدثین مداسه صراحتن مری هغه کلام کړه چې پس نظری بیل سکو تو ویلید او سره د دې نه هغه راتونه محدثین کلام کړه د هغه شي کدی نوسبسته منغو اې دا قاعده کلی نه ده او اکثریت د امام بخاری قدس روان دي شو؟ امام بخاری چې چا چاته ویل نو اکثر دا شي چې دانه کې هر یو دی دا شي ولی یلګه جره په اجتهادي آمد یو یو محدثا پورا حال نصیدلې دی بل ته پورا نظر رسیدلې ها دې ته چلاړم مزه او دې بل ته چلاړم نو چې ته ورته کړه وکنه نارویر کمزورې دي خداشي نور خده ها دغه مسله تم سنو مست ان شاء الله کوشش یورز راز یو تاسو